מזמור פה א' למנצח על הגתית לאסף. הרנינו לאלוהים עוזנו, הריעו לאלוהי יעקב, שאו זמרה ותנו תוף, כנור נעים עם נבל, תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חדנו, כי חוק לישראל הוא, משפט לאלוהי יעקב, עדות בהוסף שמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמע. הסירותי מסבל שכמו, כפיו מדוד תעבורנה. בצרה קראת ואכל לצקה, אענך בסתר רעם, אבחונך על מי מריבה סלה. שמע עמי ואעידה בך. ישראל אם תשמע לי לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל ניכר. אנוכי אדוני אלוהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו ולא שמע עמי לקולי וישראל לא אבה לי ואשלחהו בשרירות ליבם ילכו במועצותיהם. לו עמי שומע לי, ישראל בדרכי יהלכו, כמעט אויביהם אכליע, ועל צריהם אשיב ידי. משנאי אדוני יכחשו לו, ויהי עתם לעולם. ויאכילהו מחלב חיטה, ומצור דבש אשביעקה.